Det kom lite frågor Angående förra veckans lektion Då vi pratade om kvinnans aura Vi pratade om en kvinnans aura Framför en annan kvinnas aura Och vi sa Att den korrekta åsikten är Att kvinnans aura framför en annan kvinna Är precis som mannens aura framför en annan man Alltså mellan naven och knäna Men Det jag vill betona och det jag sa förra veckan är Att det här betyder inte Att man ska gå och visa sig I bara överkropp för sina vänner Det sa jag klart och tydligt Utan kvinnan ska Ha haja, hon ska vara blyg Och hon ska föregå med ett gott exempel Och täcka sig och endast visa det som man, som man normalt visar Till exempel sina underarmar Och sin hals och så vidare Och att varför jag nämnde det här är Att om det finns ett behov till exempel kvinnan vill, Måste amma sitt barn Och det finns en syster Då kan hon amma barnet framför henne en syster det, det är någonting som är helt okej okay, va Men att man går till överdrift Och uh, visar sig är Halvnaken framför sina kompisar Det är någonting som inte är rekommenderat Som alla ölema säger Det är någonting som inte är bra va Utan kvinnan ska ha haja Och hon ska täcka sig Och ha på sig kläder som man vanligt sett har på sig Till exempel någon slags klänning och skjol och tröja och så vidare Och eh, En annan fråga För det kommer ju upp här eh, Lejna daima Frågades om kvinnor som är lättklädda Framför varandra Och visar delar av sin kropp Och de gör det här För att efterlikna el kafirat De icke muslimska kvinnorna Och de säger Att vi klär oss så här Bara framför kvinnor och kvinnans aura är mellan naven och knäna. Och då svarade legna på detta sätt: De sa: Det åligger kvinnan att vara modest. Att bete sig blygsamt. Även om det bara är kvinnor som ser henne. Och hon ska inte visa förutom vad man normalt brukar visa. Och det som det finns ett behov i att visa. Tills de sa. Att hon bara visar till exempel Ansiktet och en annan Fett sa om huvudet, alltså håret Händerna, fötterna Och så vidare Och detta är bättre för henne Och gör så att folk inte pratar Dåligt om henne Och det är Haram för kvinnan Att ha kläder som efterliknar Koffars, kafirats Kläder, även Om de skulle täcka henne Så vad vi vill så vad ska vi då inte säga Om kläder som är korta Och tajta och genomskinliga Och så vidare Och profeten Mohammed wasallam har sagt mm. Det som efterliknar ett folk Han är från dem Och också hadithen Som vi nämnde förra veckan Att det finns två sorters kvinnor Som jag inte har sett Eller det finns två sorters människor Jag inte har sett från helvetet Och han nämnde kvinnorna som är påklädda fast de är nakna Alltså för att de hade tajta eller genomskinliga kläder Och det här finns i Fatwa Lejna Daima eh, Fatwa 20 518 Och en annan sak Som kom upp förra, vecka, förra veckan Det var att när jag nämnde en fatwa Från Lejna Att kvinnor eh, kunde visa sin överkropp eh, vid, När de badade tillsammans så förstod vissa kvinnor att man kan gå och bada i Sverige Och det här är helt fel Jag sa aldrig att man kan gå till Tensta badet och bada Det här är helt fel Utan den här fetuan som nämndes Om att kvinnor kan bada framför varandra och så vidare Den nämnde att det är specifika platser för kvinnor Och som ni vet så ställdes de här frågorna i Saudiarabien och i Saudiarabien är det ganska vanligt att folk har swimmingpool hemma. Okay? Så om någon syster har, har en swimmingpool hemma i hennes eh, villa. Då är det okej okay att till exempel systrar badar. Om de är säkra på att ingen man eh, kommer och kollar och så vidare. För som ni vet. Om man går till eh, Tensta badet och så vidare. Så finns det stor chans att en man går in och ser. Eller att han kollar in genom fönstret och så vidare. Och ni känner, känner alla till hadithen. Uh, att kvinnan blev förbjuden Från att ta av hennes hijab I annat i hennes hem Och att kvinnorna också blev förbjudna Från att gå in i de allmänna badhusen Det har nämnts i många hadither Att kvinnan är förbjuden Från att gå in i allmänna badhus Och det har också nämnts i hadithen Att profeten sallallam han sa Att låt en kvinna som tror på Allah och Den yttersta dagen inte göra det här Hon ska inte gå in i badhus I allmänna badhus och en, annat, en annan sak som jag ville klargöra är Att vissa systrar eh, Kanske inte förstod det här med eh, elma maharim Vad får man visa framför en släktingar Och vad får man inte visa Det är två olika saker Vad man får visa framför kvinnor Och vad man får visa framför, framför en släktingar Okej okay? Och det som man får visa Framför en släktingar Som är elma maharim Och ni vi säger släktingar då är det inte kusin och så vidare Utan det är släktingar Som fungerar som mahram Till exempel ens far Ens bror, ens halvbror Ens morbror och så vidare Dessa människor är maharim Vad får kvinnan visa framför henne? Ulema nämner Att hon får visa Till exempel huvudet Hon får visa händerna Hon får visa fötterna Och nacken Och så vidare så hon ska ha på sig anständiga kläder Okej okay? Så kvinnans aura framför hennes maharam Är inte som kvinnans aura framför en annan kvinna Det är två olika saker Och samma sak gäller här Hon ska inte heller ha på sig tajta och genomskinliga kläder Framför dessa män Och en annan sak Som jag ville klara göra, Det var det här med byxor Okej okay? Och det är så här Kvinnar, kvinnan Ska inte ha byxor på sig För de är tajta Och de visar eh, kvinnans aura Okej okay? För vi sa att även om kvinnans aura Är mellan naven och knäna Om man har på sig tajta byxor Det nämnde vi också förra veckan Då syns i låren och eh, kvinnans bakdel Som är aura och att ha på sig tajta kläder Är också något som är förbjudet För det visar ens aura Och Uleman nämner också Att det är inte är tillåtet att ha byxor för kvinnor eftersom att man efterliknar män Okej okay? Och det förbjuder för kvinnan att efterlikna män Och en annan sak som Öleman nämner Att om man har på sig byxor Jins och så vidare Så efterlikna, man efterliknar El kafirat Kafir kvinnor Och det har nämnts i uh, Fetwa Fetwa 1900 Eller 19479, Att kvinnan får inte ha byxor och arabiska ordet är El bintal, okej? Okay? Pantalon, byxor. Eftersom att hon efterliknar El kafirat och muslimerna är förbjudna från att efterlikna kuffar. Och att det även visar formerna av hennes kropp och hennes kroppsdelar. Och att det är en fitna för henne och för män. Att då har på sig byxor. Wallahu alam Och det var det jag ville nämna denna vecka.